As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumussalam. Alhamdulillah, Rabbil alameen. Waashadu an la ilaha illallah rahdahu la sharika wa Waashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu lihsan ilahhi wa sallamah tasliman kathira. Amma baad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Fatihah Aku bersaksi bahasanya Tidak ada sesembahan yang berada disembah Dan telah diibadai kecuali Allah Tidak ada segundung baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah biasa Allah SWT melimpahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah umrah Para penjara masyarakat nabawi Dan juga para muqimin Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah Dan petunjuknya kepada kita semua Menerima amal ibadah yang kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa kita Masih kita bersama kita al Fi Sabri Akhwari Al-Fukam Yang dikaram oleh Salah seorang guru kami Di sini Beliau adalah Syekh, Ibrahim ibnu Amir Al-Ruhayli Salah seorang Mengajar di Masjid Nabawi Dan juga dosen Di Universitas Islam Adina Dan ini adalah Majelis yang keempat Dari pembacaan kitab Yang berharga ini Kita lanjutkan dengan Pembacaan Mukaddimah yang kedua Mukaddimah Yang kedua Di dalam kitab ini Beliau menyebutkan Dua mukaddimah Sebelum masuk pada Pembahasan inti Dari kitab ini maka beliau Memberikan mukaddimah Yaitu memberikan pembukaan Dengan harapan supaya kita Lebih mengambil manfaat Dan juga faidah dari apa yang belum tulis Di dalam kitab ini Dan isi dari kitab ini Bapak-bapak sekalian Adalah tentang hukum Di dalam Islam Atau syariat Islam Tentang sikap seorang Rakyat kepada penguasanya dalam berbagai keadaan dalam berbagai keadaan baik pemimpin tersebut atau penguasa tersebut dalam keadaan dia soleh atau dia adalah seorang yang fasik ketika dia memerintahkan kepada yang baik ataupun ketika dia memerintahkan kepada maksiat maka semuanya akan disebutkan oleh Syekh Hafidzullah di dalam kitab ini Beliau akan menyebutkan keadaan-keadaan dan kondisi penguasa Dan bagaimana sikap yang benar Yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim Dalam kondisi tersebut, dalam keadaan tersebut Langsung kita pada pembacaan muqaddimah yang kedua Beliau mengatakan hafizahullah al-muqaddimah al Pembukaan yang kedua atau muqaddimah yang kedua Zikru abrazil masail al-syarhiati fi babil imamati al-mustambadati minal adillati wa maqarrahu al-aimmah Boleh maktakan, penyebutan masalah-masalah yang paling penting di dalam masalah atau di dalam bab al-imamah, di dalam bab kepemimpinan. Al-mustambadah Yang diambil dari dalil-dalil Dan apa yang sudah ditulis oleh para imam Di dalam mukaddimah yang kedua ini Beliau akan menyebutkan permasalahan-permasalahan Yang paling penting di dalam bab kepemimpinan Di dalam bab al-imamah Yang itu semua diambil dari dalil-dalil Dan juga apa yang telah ditakrir, apa yang telah ditulis, apa yang telah disepakati oleh para, para ulamaa. Inilah yang akan disebutkan di dalam mukaddimah yang kedua. Jadi mukaddimah yang pertama kemarin penyebutan tentang dalil-dalil yang paling penting atas wajibnya mendengar dan juga taat kepada pemerintah. Dan juga dalil-dalil tentang haramnya memberontak kepada pemerintah yang sah Ini sudah kita bacakan pada mukadimah yang pertama. Ada pun yang kedua, maka beliau akan menyebutkan berbagai permasalahan yang paling penting di dalam bab al-imamah, di dalam bab kepemimpinan Beliau mengatakan setelahnya, wa min dalik. Dan diantaranya. Dan ini menunjukkan bahasanya apa yang beliau sampaikan di dalam mukadimah yang kedua ini. Bukan seluruh permasalahan. Bukan seluruh permasalahan, karena beliau mengatakan wah mindalik dan diantaranya. Dan beliau hanya menyebutkan abrozul Masail, yaitu perkara yang paling nampak, perkara yang paling penting. Ia di dalam masalah al imamah. Dan beliau akan menyebutkan sepuluh permasalahan. Akan menyebutkan sepuluh permasalahan dan beliau mensifati sepuluh permasalahan ini dengan Abrazul masail syar'iyah Fi Bab babil imamah Perkara yang paling penting Atau perkara yang paling nampak Di dalam bab kemimpinan Baik Setelahnya boleh mengatakan awalan Yang pertama Itu masalah yang pertama Yang nampak Yang penting di dalam masalah Al-imamah dan Tan'akidu al-imamatu Watathbutu ahkamuha Di akadis salah satu al imamah yaitu kepemimpinan terjadi dan tetap hukum-hukumnya dengan salah satu di antara tiga cara al imamah yaitu kepemimpinan terjadi dengan salah satu di antara tiga cara seseorang bisa menjadi pemimpin Bisa menjadi imam dengan salah satu diantara tiga cara Dan ini boleh nukil Dari ucapan Al-imam al-nawawi rahimahullah Ucapan Al-imam al-nawawi rahimahullah Salah seorang Ulama'aussalam di dalam madhahat syafi'i Demikian pula dari ucapan Al-mawardi Ucapan Al-mawardi at awal awwal Cara yang pertama Yaitu cara yang pertama, seseorang menjadi pemimpin. Al-Bay'ah. Yang pertama adalah al-Bay'ah. Yaitu dengan cara bay'at. Kama bay'at sahabatu aba bakrin as-siddiq radiyallahu anhum. Yang pertama adalah al-Bay'ah. Sebagaimana para sahabat radiyallahu anhum telah membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah cara yang pertama seseorang bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi penguasa yang sah dengan cara bayat. Dan yang dimaksud adalah pemilihan dari ahlul halli wal 'aqd dibaiat dan juga dipilih oleh ahlul halli wal 'aqd. Jadi maksud dengan ahlul halli Mereka adalah ulama'un muslimin. Mereka adalah ulama' kaum muslimin. Dan juga para tokoh-tokoh kaum muslimin. Seperti misalnya kalau zaman dahulu ada pemimpin-pemimpin kabilah. Pemimpin-pemimpin suku. Demikian pula tokoh-tokoh mereka dan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakatnya. Mereka lah yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqd. Mereka lah yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqd. Cara yang pertama adalah seseorang dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Yaitu dipilih oleh para tokoh-tokoh kaum muslimin. Dan beliau menyebutkan di sini seperti yang terjadi pada Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena para sahabat radhiyallahu anhum Mereka telah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah. Memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berijma bersepakat baik al-Muhajirin maupun dari kalangan Ansar. Semuanya bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifah setelah Rasulullah SAW. Ini adalah cara yang pertama seseorang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi penguasa dengan dipilih oleh ahlul Halli wal akad. Dan mereka sekali lagi adalah tokoh-tokoh kaum Muslimin, demikian pula ruasak, yang pemimpin-pemimpin suku, pemimpin-pemimpin kabilah, dan orang-orang yang memiliki kedudukan. Dan pendapatnya didengar oleh masyarakat Maka merekalah yang dimaksud dengan Ahlul Halli Wal Akad Dan Al-Mawardi rahmahullah menyebutkan Syarat Untuk menjadi Ahlul Halli Wal Akad Yang pertama adalah Memiliki keadilan Memiliki keadilan Artinya dia melakukan sesuatu Atau memilih sesuatu Mengumumkakan pendapat Dengan melihat keadilan Bukan karena mengikuti hawa nafsunya Atau fanatik dengan Qabilahnya Atau fanatik dengan kelompoknya, tidak Tetapi dia memilih dengan adil Kemudian yang kedua Dia memiliki ilmu Dia memiliki ilmu Artinya bukan seorang yang jahil Seorang yang jahil Dengan hukum-hukum syariat, Tetapi dia adalah seorang yang berilmu Kemudian yang ketiga Dia memiliki ra'yun Yaitu memiliki pendapat Yang, yang baik, yang kuat, memiliki hikmah Ini adalah tiga syarat Seseorang bisa menjadi Ahlul halli wal aqad Bisa menjadi ahlul halli wal aqad Iaitu memiliki keadilan Kemudian dia memiliki ilmu Bukan orang yang jahil Dan dia adalah orang yang memiliki hikmah Bukan orang yang zalim Ini yang pertama Kemudian yang kedua At-tariqusani Cara yang kedua adalah Istikhlaful imamus sabiq. Cara yang kedua adalah istikhlaf yang dilakukan oleh imam yang terdahulu. Artinya imam yang lama, pemimpin yang lama langsung memilih dan langsung menunjuk siapa penggantinya setelah beliau. Ini dinamakan dengan istikhlaf. Ya, pemimpin yang lama mengatakan yang menjadi pemimpin setelahku adalah si fulan. Yang menjadi raja setelahku adalah sipulan. Yang menjadi penguasa setelahku adalah sipulan. Ini adalah dinamakan dengan istiqlaf. Cara yang kedua adalah dengan cara istiqlaf, yaitu imam yang lama, penguasa yang lama menunjuk dan menentukan siapa penggantinya. Kama ahida Abu Bakrin ila Umarah radhiyallahu anhu ma. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar as-Sidik. Kepada Umar bin Khattab radiallahu. Ketika Abu Bakar radiallahu akan meninggal dunia, maka beliau radiallahu menunjuk Umar bin Khattab radiallahu sebagai Khalifah setelah Abu Bakar. Ini dinamakan dengan istiqlaf. Ini dinamakan dengan istiqlaf. Wad akhoda al ijmau al jawazi dan ijma telah menentukan tentang bolehnya atau menunjukkan tentang bolehnya Ijma para sahabat Rarajala Anhu menunjukkan tentang bolehnya mengangkat penguasa dengan cara seperti ini yaitu dengan cara al-isighlah. Dalilnya diantaranya adalah dengan al-ijma yaitu kesepakatan para sala para sahabat Rajala Anhum, tentang bolehnya mengangkat seorang pemimpin dengan cara istighhla, Ya buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah setelah beliau dan ini dengan kesepakatan para sahabat tidak ada di sana seorang sahabat pun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Kemudian yang ketiga at-tariqus cara yang ketiga di dalam Terjadinya atau adanya pemimpin Al-Qahruh wal-Istila' Al-Qahruh wal-Istila' Yaitu seseorang menguasai Seseorang menguasai Kalau yang pertama Adalah dengan pemilihan Ahlul Halli wal-Aqad Ahlul Halli wal-Aqad Kemudian yang kedua adalah istikhla' Pemimpin yang pertama atau yang awal Yang lama memilih pemimpin setelahnya Maka yang ketiga adalah dengan cara menguasai atau mengalahkan. Dengan cara menguasai atau mengalahkan dengan paksa. Fa iza tasadda lil imamati rajulun muslimun wa qahara nasa bi wa junudihi in aqadat khilafatuhu li an muslimin. Oleh makaan hafizahullah Apabila ada seseorang muslim Ada seorang laki-laki muslim Yang dia menuju kepada imamah Kepada kepemimpinan Kemudian dia menguasai manusia Dengan kekuatannya Dengan junudnya Yaitu dengan tentaranya Seperti misalnya Melakukan pemberontakan kepada pemerintah Melakukan pemberontakan kepada pemerintah maka in aqdad khilafatuhu maka khilafahnya in aqdad yaitu terikat terjadi li an muslimin supaya tetap teratur kebersamaan kaum muslimin supaya tetap teratur kebersamaan kaum muslimin ini adalah cara yang ketiga di antaranya adalah contohnya seperti pemberontakan yang dilakukan Oleh sebagian kepada pemerintah yang sah Apabila dia berhasil Di dalam pemberontakan Kemudian menjadi seorang pemimpin In Maka kekuasaan yang dia miliki Kepemimpinan yang dia miliki Ini terikat Yaitu menjadi pemimpin yang sah Menjadi pemimpin yang sah Lian talima syambulun Yang demikian supaya keadaan kaum muslimin tetap stabil Yang demikian supaya keadaan kaum muslimin tetap stabil Dan ini bukan berarti kita membolehkan yang dinamakan dengan pemberontakan Dan sudah kita sebutkan pada muqaddimah yang pertama Dalil-dalil tentang haramnya memberontak kepada penguasa yang sah Sudah kita sebutkan dalil dari Al-Quran Demikian bulan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga ijma' kaum muslimin atas haramnya memberontak kepada pemerintah yang sah. Tapi seandainya, seandainya terjadi pemberontakan. Ya setelah kita mengetahui bahasanya pemberontakan adalah perkara yang haram di dalam agama Islam. Seandainya terjadi pemberontakan. Kemudian pemberontak tersebut menjadi seorang pemimpin menjadi seorang penguasa maka para ulama menjelaskan kepemimpinan yang dia lakukan adalah kepemimpinan yang sah kekuasaan yang dia miliki adalah kekuasaan yang sah dan diwajibkan kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut meskipun dia mendapatkan kepemimpinan tersebut kekuasaan tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat Dan ini adalah dengan kesepakatan para ulama Dengan kesepakatan para ulama. Saya sebutkan di sini dalil dari hadis Nabi SAW. Demikian pula ijma' para sahabat radil al Adapun dari hadis Nabi SAW, maka hadis Al-Irbaat ibnu Sariyah yang sudah berlalu. Di mana beliau SAW diantara isi wasiat beliau... Kepada para sahabat dan juga kita semua adalah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in taam maraalikum abdun. Beliau mengatakan meskipun yang menguasai kalian, yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang abdun, iaitu seorang hamba sahaya. Beliau memberikan wasiat kepada kita di dalam hadis ini, iaitu hadis al-Baqi al-Musayyirah yaitu diwartakan oleh Al Baihaqi di dalam Sunan Al Kubra dan ada di sini Sahih beliau berwasiat kepada kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah meskipun yang memerintah kita adalah seorang hamba sahaya atau seorang budak para ulama menjelaskan bagaimana seorang budak bisa menjadi pemimpin padahal di antara syarat menjadi seorang pemimpin adalah huriya Yaitu dia dalam keadaan merdekaan, bukan sebagai seorang buddha. Para ulama menjelaskan bagaimana di dalam hadis ini Nabi Wasallam mengatakan meskipun ia menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang seorang buddha. Ini bisa terjadi diantara misalnya adalah apabila seorang buddha melakukan pemberontakan. Apabila seorang buddha dia memiliki tentara atau memiliki kekuatan Kemudian dia melakukan pemberontakan dan berhasil di dalam pemberontakannya, maka kemudian menjadi seorang pemimpin. Dalam keadaan demikian, kita tetap diharuskan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, meskipun dia adalah seorang budak, meskipun dia adalah seorang seorang budak. Jadi para ulama menjelaskan ketika e, menyebutkan hadis ini, bagaimana seorang budak bisa menjadi pemimpin. Ya, di diantara contohnya. Di antara sebabnya adalah dengan melakukan pemberontakan. Dengan melakukan pemberontakan. Ya dan ini menunjukkan bahwasanya cara yang tidak syar'i atau cara yang tidak benar di dalam mendapatkan kepemimpinan ini bukan berarti kepemimpinan yang dia miliki tidak sah. Cara yang tidak syar'i, cara yang tidak benar di dalam mendapatkan kepemimpinan bukan berarti bahwa dia bukan berarti dia pemimpin yang tidak sah, Yang bukan berarti dia menjadi seorang pemimpin yang tidak sah kepemimpinan dia adalah kepemimpinan yang sah, tetapi dia dapatkan dengan cara yang tidak halal dengan cara yang tidak benar diantaranya adalah dengan melakukan pemberontakan ini adalah dalil dari hadis Nabi saw menunjukkan bahwasanya seandainya ada seseorang menjadi pemimpin Dengan cara yang tidak benar Yaitu dengan cara memberontak misalnya Maka kepemimpinan dia Adalah sah dan dia adalah Waliul Amri Dia adalah pemimpin kita, dia adalah penguasa kita Yang kita diharuskan untuk Mendengar dan taat kepada beliau Kemudian setelahnya Saya bacakan di sini Ucapan dari Al-imamu Ahmad bin Hamal Dengan Al-imam Al-Shafi'i Demikian pula saya bacakan ucapan dari Ibn Hajar Ucapan Ibn Hajar Al-Asqalani Tentang masalah ijma' para ulama' Ia bahawa pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan dengan cara memberontak Tetap kita sebagai rakyat diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada beliau Berkata al Imam Ahmad bin Hammal Rahimahullah Beliau adalah murid dari Al-Imam Al-Shafi'i ومن غلب عليهم يعني الولاة بالسيف حتى صار قليما وسمي أمير المؤمنين فلا لا فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أي يبيده ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا بل ما تكل إن هذا أستاذا الإمام أحمد بن حمبل رحمه الله dan barang siapa yang menguasai mereka barang siapa yang ghalaba alaihi yaitu menguasai penguasa yang sebelumnya mengadakan pemberontakan dan menguasai penguasa yang sebelumnya bis dengan pedang itu melakukan pemberontakan dengan senjata hatta sara khalifah sehingga dia menjadi seorang khalifah yaitu menjadi seorang pemimpin negara wa summiya amiral mukminin Kemudian dia dinamakan sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpinnya orang-orang yang beriman. Beliau katakan, "Wala yahil, maka tidak halal hukumnya liahadin bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayyabita wala yarohu imaman. Tidak halal bagi seseorang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir bermalam dalam keadaan tidak menganggap dia sebagai imam Ini ucapan Al-Imam Ahmad. Dia mengatakan tidak halal bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, bermalam di malam itu dalam keadaan dia tidak menganggap pemberontak tersebut sebagai imam. Menunjukkan bahasanya yang wajib bagi dia adalah bermalam pada malam tersebut dan menganggap pemberontak tersebut sebagai imam. Kalau memang dia sudah menjadi khalifah, Dan dinamakan dengan Amirul uminin sebagai pemimpin negara meskipun dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan Maka kita sebagai rakyat harus menganggap dia sebagai seorang pemimpin Dan lima tadi di sini Tidak halal bagi kita semuanya untuk ia menganggap bahwasannya kepemimpinan dia tidak sah Tiedä halal bagi kita menganggap uhm, kepemimpinan beliau kepemimpinan yang tidak sah, artinya diharuskan kita untuk meyakini bahwasanya beliau adalah pemimpin kita yang sah. Berontakna Baik, yang memberontak tersebut adalah seorang yang baik, yaitu orang yang soleh. Au fajirat atau dia adalah seorang yang fajir, yaitu orang yang fasik, orang yang berbuat kefasikan. Yang melakukan dosa-dosa besar Jadi baik yang memberontak tersebut Adalah orang yang dikenal dengan agamanya Yang baik ataupun dia adalah seorang yang fajar, Orang yang banyak melakukan dosa besar Maka kita diharuskan untuk meyakini bahwasanya Beliau adalah pemimpin kita yang sah Meskipun mendapatkan kekuasaan tersebut Dengan cara yang tidak disyariatkan Ini adalah ucapan al Imam Ahmad Rahimahullah Ini setelahnya ucapan Al Imam Syafi'i. Jabang Al Imam Asy-Syafi'i. Ini disampaikan atau dinukil oleh Harmalah. Salah seorang murid dari Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Harmalah telah mengatakan Sami'tu Asy-Syafi'iy yaqul, "Kul man ghalama 'ala al-khilafah bi sayf hatta yusamma khalifah." وَيُجْمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَهُوَ Khalifah. <خَلِفَة> Boleh mengatakan, barang siapa yang atau setiap orang yang غَلَبَ عَلَوْ خِلَافَةٌ setiap orang yang mendapatkan kekuasaan bisaif dengan pedang jadi bukan dipilih oleh ahlul halli wal akad atau ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya tetapi dia mendapatkan kekuasaan dengan pedang iaitu dengan cara memberontak hatta yusamma khalifah sehingga dia dinamakan digelari sebagai seorang khalifah sebagai seorang pemimpin wa yujmi'un nas kemudian manusia setelah itu berijma bersepakat menjadikan beliau sebagai seorang khalifah fahuwa khalifatun maka dia adalah seorang khalifah maka dia adalah seorang khalifah ini diucapkan oleh al-imam Hasyim rahimallahu dinukil oleh murid beliau yaitu Harwala menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak syar'i seperti dengan cara memberontak maka dia tetap sebagai penguasa yang sah maka dia tetap dianggap sebagai penguasa yang sah yang wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada beliau kemudian saya bacakan di sini ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmaullah menjelaskan bahwasanya ini adalah dengan ijma'. Beliau mengatakan waqad ajma'al fuqaha'u 'ala wujubi ta'ati as-surrani al-mutawalli bil jihadi ma'ahu wa anna ta'atahu khairun minal khuruji 'alai lima fi zalika min hafdid dima' wa taskini ad-dhimmah. Beliau mengatakan yang dan para fuqaha' yaitu para ulama rahimahullahu ajma'ah mereka telah bersepakat telah berijma'ah atas wajibnya mentaati seorang pemimpin al-mutaghallib yaitu seorang pemimpin yang melakukan pemberontakan yang menguasai dengan paksa wal jihadima'hum demikian pula wajib bagi kita untuk melakukan jihad bersama beliau Artinya mentaati beliau Dan melakukan jihad bersama beliau Bersama pemimpin tersebut Meskipun dia melakukan atau mendapatkan kekuasaan Dengan cara memberontak Dan bahwasanya Ketaatan kepada beliau Itu lebih baik daripada Memberontak kepada beliau Karena di dalamnya ada Haknuddimak Di dalamnya ada penjagaan terhadap Darah Dan juga untuk keskinidahma Dan untuk menjaga kestabilan. Atau menjaga dari fitnah yang besar. Ini adalah ucapan Al-Hafid Ibn Hajar. Dan beliau sekali lagi adalah termasuk ulama besar di dalam madhak Syafi'i. Beliau menghikayahkan di sini. Menyebutkan kepada kita bahwasanya ini adalah dengan ijma' para ulama. Ya, ijma' para ukuha' apabila ada seseorang melakukan pemberontakan dan mendapatkan Kekuasaan yang sah, memerintah mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak syar'i, maka dia adalah seorang pemimpin yang harus kita dengar dan harus kita taati. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ijmak para ulama dan sebagian salaf, yaitu sebagian sahabat yang telah memberikan contoh bagi kita dengan contoh yang baik. Di antaranya adalah Abdullah Ibn Umar Beliau adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Belia adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi saw yang mulia dan termasuk orang yang banyak hadisnya dari Nabi saw dan dikenal sebagai sahabat yang sangat. Yang berusaha untuk mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Beliau adalah Abdullah ibnu Omar. Ketika terjadi fitnah di zaman beliau, iaitu terjadi pemberontakan kepada penguasa yang sah. Terjadi pemberontakan kepada penguasa yang sah dan yang memberontak saat itu adalah Abdul Malik ibnu Marwan. Beliau adalah Abdul Malik. Ibnu Marwan. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan beliau adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, radhiyallahu anhu, berbayat kepada Abdul Malik Ibnu Marwan, melakukan bayat kepada Abdul Malik Ibnu Marwan. Bahkan disebutkan bahasannya beliau menulis surat Ya, ketika Abdul Malik Ibn Marwan memberontak dan dia menjadi pemimpin, menjadi penguasa Maka Abdul, e, Abdullah Ibn Umar menulis surat kepada Abdul Malik Ibn Marwan Yang isinya adalah pernyataan beliau untuk mendengar dan taat kepada Abdul Malik Ibn Marwan Di dalam suratnya disebutkan Anni uqirru disam'i wa ah li li'abdillah Abdul malik amiril mu'minin ala sunnati allahi wa sunnati rasulihi maslata'tu wa anna baniyya qat aqarru bimisli thalik Beliau mengatakan sungguh aku telah berikrar aku telah berikrar untuk mendengar dan taat kepada hamba Allah Abdul Malik amiril mu'minin yang beliau adalah seorang amiril di diatas sunnah Allah dan juga sunnah rasulnya mastata'u sesuai dengan kemampuanku wa anna baniya qad aqur qad aqur limisli dzalik dan sesungguhnya anak-anakku mereka telah menyatakan dengan apa yang seperti yang aku katakan ini adalah risalah surat yang ditulis oleh Abdullah bin Umar ditujukan kepada Abdul Malik bin Marwan yang saat itu melakukan pemberontakan kepada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair dan akhirnya Abdul Malik menjadi penguasa, menjadi seorang pemimpin dan Abdullah bin Umar ia berbayat dan menyatakan mendengar dan taat kepada Abdul Malik bin Marwan. Bahkan beliau menyebutkan termasuk anak-anaknya semuanya menyatakan mendengar dan taat kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan ini menunjukkan contoh dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tentang wajibnya seseorang untuk mendengar Dan tak kepada pemerintah yang sah Meskipun dia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak disyariatkan Meskipun dia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak disyariatkan Kemudian termasuk di dalam masalah ini Apa yang kita lihat di zaman sekarang ini Di sana ada pemilihan pemimpin Tetapi tidak dengan cara yang syarikat Pemilihan pemimpin, tetapi Tidak dengan cara yang dicontohkan oleh para pendahulu kita Ya, tidak dengan cara Dipilih oleh Ahlul halli wal Aqad, Dipilih oleh orang-orang pilihan Yaitu para ulama Dan juga para tokoh-tokoh Qabilah, tokoh-tokoh suku Dan orang-orang yang memiliki kedudukan Di masyarakat Demikian pula, tidak dengan Cara ditunjuk oleh pemimpin Sebelumnya Tidak dengan cara ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya Tetapi menggunakan cara pemilihan suara Menggunakan cara pemilihan suara yaitu Siapa yang paling banyak suaranya Maka dialah yang berhak untuk mendapatkan pemimpin Orang yang paling banyak suaranya Maka dialah yang berhak untuk mendapatkan pemimpin Cara seperti ini Tidak diragukan bahwasanya ini bukan dari petunjuk para pendahulu kita bukan petunjuk para pendahulu kita dan ini adalah diambil dari cara orang-orang selain Islam yang dikenal dengan istilah demokrasi. Dikenal dengan istilah demokrasi dan mereka mengatakan bahwasanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan ini adalah cara yang tidak dibenarkan di dalam pemilihan pemimpin bahkan Allah Subhanahu wa taala Di dalam Al-Qur'an menyebutkan sebagian besar manusia ini mereka tidak dalam keadaan petunjuk. Yang tidak di atas petunjuk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in man fil ardi yudillunka an sabilillah." Wa in tudhi' man fil ardi yudillunka an sabilillah. Dan apabila engkau mentaati sebagian besar orang yang ada di bumi saya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Apabila engkau mentaati sebagian besar orang yang ada di bumi saya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Menunjukkan bahasanya sebagian besar manusia Tidak berada di atas petunjuk Tidak berada di atas petunjuk Tidak berada di atas petunjuk Allah dan juga Rasulnya Lalu bagaimana seseorang mengatakan Bahasanya suara rakyat adalah suara Tuhan Atau suara yang paling banyak itulah suara yang benar Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan bahasanya Sebagian besar manusia tidak bersyukur Sebagian besar manusia tidak mengetahui Sebagian besar manusia tidak beriman Allah SWT mengatakan وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ la يَشْكُرُهُ Walaikinna akhtaran nasi lai y'alamun. Akan tetapi sebagian besar manusia mereka tidak beriman. Akan tetapi sebagian besar manusia mereka tidak bersyukur. Akan tetapi sebagian besar manusia mereka tidak mengetahui. Menunjukkan bahwasanya ukuran kebenaran bukan dilihat dari banyak dan juga sedikitnya suara. Bukan dilihat dari banyak dan juga sedikitnya suara. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya perkara ini atau cara seperti ini Bukan cara yang diambil dari cara para pendahulu kita Tapi dia adalah cara yang diambil dari selain kaum muslimin Ini cara yang tidak disyariatkan Taib, seandainya terjadi atau diangkat seorang pemimpin dengan cara seperti ini Apakah kepemimpinan dia adalah kepemimpinan yang sah? Kita katakan kepemimpinan dia adalah kepemimpinan yang sah. Seandainya terjadi ia seseorang diangkat menjadi pemimpin dengan cara pemilihan suara atau dengan cara demokrasi dan dia menjadi penguasa, dia menjadi pemimpin dan manusia menganggap beliau sebagai seorang seorang pemimpin atau seorang penguasa. Maka dalam keadaan demikian dia adalah seorang penguasa yang sah. Meskipun didapatkan kepemimpinan tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan Meskipun didapatkan kepemimpinan tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan Sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya Seperti orang yang mendapatkan kepemimpinan dengan cara memberontak Dan ini adalah cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat Tapi seandainya dia menjadi pemimpin dan juga penguasa dengan cara seperti itu dan menjadi seorang khalifah, menjadi seorang amirul muminin dan manusia bersepakat dan menganggap beliau adalah sebagai pemimpin, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin yang diharuskan kita untuk mendengar dan taat kepada beliau baik, dia setelahnya beliau mengatakan فَمَنْ تَوَلَّا رَجُلٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَحَدِ هَذِهِ فَهُوَ imamun شَرْعِيٌ ثَبَتَسْ لَهُ أَخْكَمُ الْإِمَامَةِ Maka apabila seseorang di antara kaum muslimin mendapatkan kekuasaan dengan salah satu di antara cara-cara di atas, maka dia adalah imamun syar'i, maka dia adalah seorang imam, seorang pemimpin yang syar'i, maka tetap bagi beliau hukum-hukum yang berkaitan dengan imamah bila dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara-cara di atas maka dia adalah imamun syar'i dia adalah seorang pemimpin yang sah yang disyariatkan yang berlaku bagi beliau hukum-hukum yang berkaitan dengan imamah dan wajib bagi kita kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada beliau Ya wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada beliau baik beliau yang mendapatkan Kekuasaan tersebut dengan cara yang syar'i seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita yang saleh maupun dengan cara yang tidak syar'i nah kemudian selanjutnya yang kedua thaniyan ta'atul imami min ta'atillahi wa rasulih wa ma'siyatuhu min ma'siyatillahi wa rasulih wal mukminu yahtasibul ajra fi ta'atul imami Kama yakhtasibul ajra Fi ta'atillahi wa rasulih Beliau mengatakan yang kedua Jadi permasalahan yang pertama Adalah tentang bagaimana Terjadi kepemimpinan Atau bagaimana seseorang diangkat menjadi pemimpin Kemudian yang kedua Beliau ingin menjelaskan bahwasanya taat kepada imam Yaitu taat kepada penguasa yang sah Ini adalah bagian Dari ketaatan kepada Allah Dan juga rasulnya Ketaatan kepada imam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan bermaksiat kepada imam, bermaksiat kepada penguasa, membangkang kepada penguasa, ini adalah bagian dari maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Bagian dari maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian menjelaskan, dan seorang yang beriman, maka dia yahtasibul ajra'a. Dia mengharapkan pahala dari Allah Di dalam mentaati imam Di dalam mentaati seorang penguasa Sebagaimana dia mengharap pahala dari Allah Ketika dia mentaati Allah dan juga Rasulnya Beliau ingin menjelaskan kepada kita Bapak-bapak sekalian bahwasanya ketaatan kita Kepada penguasa yang sah Kepada pemimpin yang sah Ini adalah bagian dari ibadah Bagian dari apa? Bagian dari ibadah. Artinya apa? Apabila seseorang mentaati pemimpin, mentaati seorang penguasa dan niatnya adalah mendapatkan pahala. Bagaimana niatnya mendapatkan pahala? Karena Allah Swt memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin. Ya ayolahin aman wa atiul Allah wa atiul Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah, taatilah Rasul. Dan ulul amri di antara kalian, penguasa kalian, langsung diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Demikian pula Nabi saw. Di dalam hadis yang banyak dan sudah berlalu, beliau menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Kemudian kita sebagai orang yang beriman, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul, beriman dengan ayat-ayat Allah azza wajalla dan membenarkan hadis-hadis Nabi saw. Kita kemudian setelah mendengar ayat ini Dan juga mendengar hadis-hadis Nabi SAW Mentaati dan juga mendengar kepada penguasa Dan pemimpin yang sah Dan kita mengharapkan pahala Maka kita akan ma'jul Kita akan mendapatkan pahala Dari apa yang kita lakukan Yaitu apabila kita mentaati seorang pemimpin Dan juga penguasa Dengan niat yang benar Dengan niat yang ikhlas Yaitu karena Allah memerintahkan Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka saya mentaati pemimpin saya, maka saya mentaati penguasa saya. Dalam keadaan demikian, dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. An-Nabi radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam Man atha ani faqad atha Allah wa man ya'sini faqad asallah, waman wa man yutil amira faqad atha ani ya'sil amira faqad asali Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mentaati aku maka sungguh dia telah mentaati Allah barang siapa yang mentaati aku maka sungguh dia telah mentaati Allah. Karena beliau, saw, adalah utusan Allah diutus kepada kita dengan membawa perintah dari Allah azza wajalla, membawa larangan dari Allah swt, membawa kabar-kabar dari Allah swt. Tugas beliau adalah menyampaikan apa yang beliau perintahkan adalah perintah Allah, apa yang beliau larang adalah larangan dari Allah azza wajalla, apa yang beliau kabarkan. Hakikatnya adalah kabar dari Allah s.w.t. Barang siapa yang mentaati beliau, maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah. وَمَنْ يَعْسِنِي فَقَدْ asallah. Dan barang siapa yang memaksiyati aku, memaksiyati beliau s.a.w. maka sungguh dia telah memaksiati Allah a.s. Barang siapa yang memaksiyati, memaksiyati Rasulullah s.a.w. Maka pada hakikatnya dia telah memaksiyati Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرًا فَفَدْ أَطَعَانِي Dan barang siapa yang menta'ati Amir. Perhatikan. Dan barang siapa yang menta'ati Amir. Yang maksud dengan Amir di sini adalah penguasa yang sah. Dan pemimpin yang sah. Pemimpin negara. Pemimpin kaum muslimin. Dan barang siapa yang menta'ati penguasa. Bakal ada ani maka sungguh dia telah mentaati aku. Maksudnya bagaimana? Apabila kita mentaati penguasa kita, mentaati pemimpin kita, maka itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada siapa? kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah berwasiat dan memerintahkan kita untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah. Ketika kita sebagai seorang Muslim mentaati penguasa kita. Dan juga pemimpin kita maka pada ikannya kita telah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yakhsil amira faqad dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin artinya tidak mendengar dan tidak mentaati pemimpin maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya barang siapa yang membangkang Dan dia tidak mentaati pemimpin Maka dia sebenarnya telah Berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW Karena beliau sudah Menyuruh kita untuk mendengar dan taat Kemudian seseorang tidak mendengar dan taat Berarti dia telah Berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW Ini adalah akidah kita Ya sebagai seorang muslim Ya kita mendengar dan taat kepada pemerintah Dengan niat ibadah Dan mengharapkan pahala dari Allah Azza Wajalla. Kalau kita melakukan yang demikian maka kita mendapatkan pahala. Adapun seseorang mentaati pemerintah niatnya bukan demikian. Artinya tidak ada niat di dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala atau tidak ada niat di dalam hatinya mengikuti perintah Allah dan juga rasulnya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka dia tidak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala ada yang adalah yang melakukan itu semua dengan niat mengharapkan pahala dari Allah azza wajalla. Contoh misalnya, ia peraturan pemerintah berupa rambu-rambu lalu lintas. Berupa apa? Rambu-rambu lalu lintas. Ini dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan kita semua. Apabila kita di jalan mengikuti rambu-rambu lalu lintas dengan niat di dalam hati kita adalah mentaati dan juga mendengar kepada penguasa. Karena Allahumma Taala memerintahkan dan Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dia berhenti di lampu merah dengan niat mengikuti, ya mendengar dan taat kepada pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia mendapatkan pahala. Maka dia mendapatkan pahala. Dan ini adalah yang sikap seorang muslim, ya dia dia, dia, dia taati pemerintah dengan niat. Beribadahat kepada Allah Azza wajalla. Jalla. Kemudian yang ketiga, salithan. Yuta'u Allahu wa Rasuluhu istiklala. Wala yu'aridu ma ja'a anillahi wa Rasulihi bishai'in. Wala yu'aridu ma ja'a anillahi wa Rasulihi bishai'in. Walil kitabu wa sunnah huma masjaru tashri'i. Falhalalu ma achallahu Allah. وَرَسُولُّهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Permasalahan yang ketiga termasuk permasalahan yang penting yang harus kita pahami Jadi yang pertama tadi tentang bagaimana mengangkat pemimpin Kemudian yang kedua bahasanya ketaatan kita kepada pemimpin Niat kita adalah ibadah Yaitu karena Allah memerintahkan Dan juga karena Rasulullah SAW memerintahkan Kemudian yang ketiga Beliau ingin menjelaskan bahwasanya Allah dan rasulnya ini ditaati istiklalan dengan sendirinya. Wala yu'aradu ma jaa'a 'indallahi warasulih bi syai'. Dan tidak boleh kita menentang Allah dan juga rasulnya dengan sesuatu. Artinya beliau ingin menjelaskan kepada kita Bapak-bapak sekalian, ketaatan kepada kepada penguasa tidak sama dengan ketaatan kita kepada Allah dan rasulnya. Tidak sama ya tidak sama ketaatan kita dengan penguasa, dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini istiklalan yaitu dengan sendirinya. Adapun ketaatan kepada pemimpin maka ini terikat. Terapa? Terikat, terbatas. Di sana ada batasnya dan akan disebutkan oleh Syekh <tuh> Balil Kitab wa Sunnah Huma Masdal Tashri'ah. Bahkan Al-Quran dan juga Sunnah, keduanya adalah sumber dari pensyariatan. Jadi sumber pensyariatan adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Bukan ucapan seorang pemimpin. Perhatikan. ya, Bukan ucapan seorang pemimpin. Pemimpin kita taati dan kita dengar. Tetapi bukan berarti menjadikan ucapan beliau sebagai Mas Darut Nasir. Bukan berarti menjadikan ucapan beliau sebagai sumber dari syariat di dalam agama ini. Maka yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dan juga rasulnya dan yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dan juga rasulnya. Jadi kita bisa mengatakan ini halal karena dihalalkan oleh Allah dan juga rasulnya. Mengatakan ini haram karena diharamkan oleh Allah dan juga rasulnya. Adapun ucapan imam, maka ini tidak bisa menghalalkan, tidak bisa mengharamkan. Wa ammal hakimu fa Fiqah atillah, walauyau fi maksiatillah. Adapun pemimpin, maka dia ditaati di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak ditaati di dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, ini adalah penjelasan dari beliau. Pemimpin kita tadi kita sebutkan wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Tapi sekali lagi ada batasnya. Di sana ada pengikatnya. Yaitu apa? Kita taati pemimpin. Di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu selama perintah yang keluar dari beliau ini tidak bertentangan dengan syariat, maka dalam keadaan demikian kita mentaati beliau. Uqoohul hakim fitoatilah. Kita mentaati pemerintah di dalam ketaatan kepada Allah. Adapun di dalam kemaksiatan, buanayuqooh fitoaksiatilah tidak boleh pemimpin tersebut ditaati apabila dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Ya apabila dia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya Maka dalam keadaan demikian Tidak boleh kita mentaati beliau Menunjukkan kepada kita Ketaatan kita sebagai seorang rakyat Kepada pemerintah Ini adalah ketaatan yang terbatas Dan juga ketaatan yang terikat Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang Mutla. Kemudian voi katakan Perintah-perintah dari pemimpin Ini bukan tashri' ah. Bukan pembuatan syariat Di dalamnya ada yang benar dan ada yang salah Jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah Karena ini dibuat oleh manusia Kadang benar kadang apa? Kadang salah Kadang benar, kadang salah. Dan kita diperintahkan untuk mentaati di dalam kebenaran. Diberintahkan untuk mentaati peraturan tersebut. Apabila peraturan tersebut benar, apabila tidak ia bertentangan dengan syariat. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran. Qala ta'ala, ya'iwan ladina amanu, ati'ullaha wa'ati'ur rasul, wa'ulil amri minkum, fa'inta naza'atum fi syai'in. فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا Allah mengatakan, dalilnya adalah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, endahlah kalian taat kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin kalian. Maka apabila kalian berselisih di dalam suatu perkara, endahlah kalian membalikan kepada Allah dan juga Rasulnya, Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian adalah lebih baik dan lebih utama adalah tempat kembali yang lebih utama. An-Nisa ayat yang ke-59. Kemudian boleh mengatakan, فَذَكَرَ اللَّهُ فِعْلَ الْأَمْرِ أَطِيعُ فِي طَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Maka Allah SWT menyebutkan fi'il amr. yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. yaitu firman Allah ati'u. Allah mengatakan Ati'u Fi ta'atillahi wa rasulihi Iaitu ketika menyebutkan Ta'at kepada Allah dan juga Rasulnya Allah mengatakan Ati'u Allah mengatakan Ya ayuhaladzina amanu Ati'u Wa ati'u Diulangi berapa kali? Ati'unya Dua kali Ketika menyebutkan ketaatan kepada Allah Ati'u Ketika menyebutkan ketaatan kepada Rasul Ati'u Walam yazkurhu Fi ta'atillahi wa rasulah Tetapi ketika menyebutkan ulul amri Allah mengatakan langsung yaitu wa ulil amri minkum tidak menyebutkan wa ulil amri Tetapi Allah langsung menyebutkan wa ulil amri blemahakan wa inna ma ja'alaha maqtufatan ala wa rasulih fa farraq baina tha'ati al mutlaqah lillah wa rasulih wa tha'atil muqayyadah lil imam maka Allah dia menjadikan Kalimat ini ma'fufatan ala ta'atillahi wa rasulih. Iaitu ulil amri diikutkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah itu mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Apabila dia memerintah dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, kita ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita ikuti maka Allah membedakan antara ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan yang terikat kepada imam Allah membedakan antara ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan yang terbatas ketaatan yang terikat kepada imam yaitu kepada pemimpin وَأَمَّرَ بِرَدِّ التَّنَازُعِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِطَعَةِهُ لَذِي الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Taksilan lil ma'na sabit wallahu alam. kemudian Allah menyuruh kita untuk mengembalikan perselisihan kepada e, ketaatan kepada Allah dan juga rasulnya fa wa amara bi radd Allah wa rasulih ta'ala memberitahkan untuk mengembalikan tanazu' yaitu mengembalikan perselisihan setelah perintah dengan ketaatan kepada pemerintah kepada Allah dan juga rasulnya itu setelah menunjukkan atau setelah menyebutkan perintah untuk mentaati ulil amri, maka Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْنْ فَرُضُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka dalam kalian mengembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Itu maksudnya, apabila pemerintah mengeluarkan sebuah aturan atau sebuah perintah, dan kita berselisih ya, tentang boleh dan tidaknya perintah tersebut, Maka dalam keadaan demikian, kita kembalikan benar dan juga tidaknya perintah tersebut kepada Allah dan juga Rasulnya. Apabila sesuai dengan syariat, maka kita laksanakan. Dan apabila tidak sesuai dengan syariat Allah dan juga Rasulnya, maka tidak boleh kita melaksanakan perintah tersebut. Maka itu Allah setelah menyebutkan perintah taat kepada ulil al amri, Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ إِلَى اللَّهِ warasul ta'silan lil makna sabit untuk memberikan fondasi dengan untuk makna yang sebelumnya artinya menguatkan makna yang sebelumnya yaitu bahwasanya ketaatan kepada ulil amri bukan adalah ketaatan yang terbatas ya ketaatan yang terikat bukan ketaatan yang mutlak ketaatan yang mutlak hanya kepada siapa Allah dan juga rasulnya wallahu a'lam dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih Tahu Ini adalah dalil dari firman Allah Azza wa Zal Dan di sana ada hadith yang jelas Dari Nabi SAW Bahasanya boleh mengatakan La ta'ata Limakhlukin Fi maksiatillah La ta'ata Limakhlukin Fi maksiatillah Tidak ada ketaatan Kepada makhluk Di dalam kemaksiatan kepada Allah La ta'ata limakhlukin Fi maksiatillah Tidak boleh Taat kepada makhluk Di dalam kemaksiatan kepada Allah Apabila ada makhluk memberitahkan kita kepada kemaksiatan Maka tidak boleh kita taat kepada Makhluk tersebut, kepada orang tersebut Meskipun dia adalah orang yang Kita diperintahkan untuk berbakti Dan juga taat kepada dirinya Seperti misalnya Pemerintah atau penguasa Seperti yang sedang kita bicarakan Contoh yang lain seperti orang tua kita diperintahkan untuk berbuat baik berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga mentaati kedua orang tua Allah mengatakan wa qala kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan Allah mengatakan wa wala ihsana. ini juga perintah dari Allah supaya kita berbuat baik kepada Kedua orang tua Tetapi ketaatan kita kepada orang tua Sebagaimana keta ketaatan kita kepada pemerintah Adalah ketaatan yang terbatas Ketaatan yang terikat Yaitu selama perintah beliau berdua Tidak bertentangan dengan syariat Allah azza Azawajal Apabila memerintahkan kepada kesyirikan Menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Menyuruh kita untuk berbuat maksiat Maka dalam keadaan demikian tidak boleh kita mentaati kedua orang tua kita apabila dia memerintahkan kepada kemaksiatan oleh karena Allah makkan di dalam Al-Qur'an wa jahadaka ala an ma laysa lak bi'ilmin fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa apabila dia memaksamu menyuruhmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu fala tut'uhuma dengan apa yang kau tidak memiliki ilmu fala tut'uhuma maka janganlah engkau mentaati keduanya apabila orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat syirik menyuruh kita misalnya pergi ke dukun atau menyuruh kita untuk menggunakan jimat ini adalah perbuatan syirik apakah dalam keadaan demikian kita mengikuti dan menaati orang tua kita Kita katakan tidak boleh Karena Allah mengatakan Fala Janganlah engkau mentaati Keduanya, itu apabila menyuruh kita Untuk berbuat maksiat Menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Maka jangan mentaati keduanya Tetapi Akan tetapi Nala engkau tetap berbuat baik kepada Keduanya di dunia Artinya tetap kita memberikan nafkah Kepada orang tua, memberikan Ya, uh, uang ya, Kepada orang tua kita mendengar dan taat apabila dia menyuruhnya Selama bukan di dalam Kepaksiatan kepada Allah Maka kita tetap berbuat baik Dan melakukan ketaatan kepada Orang tua kita, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada makhluk Baik kepada orang tua Maupun kepada pemerintah Demikian pula ketaatan seorang istri Kepada suaminya Ini adalah ketaatan yang terbatas Dan ketaatan yang Terikat. Selama di dalam perbuatan baik Dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Maka kita mentaati mereka Adapun dalam keadaan Yaitu bertentangan dengan syariat Allah Di dalam maksiat, di dalam bid'ah, di dalam kesyirikat Maka tidak boleh kita Dan tidak haram bagi kita untuk mentaati mereka Di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla nah. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seolahkan kita lanjutkan besok. Ya besok ada selasa. Di waktu yang sama dan di tempat yang sama insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.